Är 33-årig spelgeek och filmnörd och har ett väldigt stort samlarbehov av allt som är Hellboy. Med oss har vi även Danny Larsen, 33-årig iberspelfilmnörd. Hallå! Och så till även Max Lövström. Lövström, sa jag rätt? Ja, det sa jag. det <laughs> Student, tredje året på dataspelutveckling på Örebro universitet. Ja, inte längre till, men hej, hej. Ja, tredje och sista året. Mm, Det lär mig för än. Det är mycket tenta nu och vi kommer dessvärre ha den här gången att uh, kära Max springer iväg lite sen uh, lite senare i, i podden bara för att uh, han har lite fullt upp med tentor och så. Så han är nog bara med oss en liten stund. Men vi får glada åt den stunden som han är med. Yay. <laughs> <laughs> All right då. Men vi, vi hoppar rakt in på den första delen som då är spel. Och på spel så har vi då nyheter. Och Danny, lite angående Blizzard och det eventuella nya spelet som tänkas komma. Du hade lite nyheter om den, eller? Precis, de presenterade ju sitt nya spel idag på PAX East. Och spelet heter Hearthstone och är ett kortspel- Liknande, vad heter de här gamla kortspelen man körde i... Oh, gud, jag ska komma ihåg vad de heter Magic the Gathering Magic the äh, Gathering, det är deras egen variant av det hela Ja, men gud Och det, det kommer vara på iOS, alltså på mobil eller iPad liknande och PC också oh. Och Mac också som de Mikrotransaktioner, ju... mikrotransaktioner, mikrotransaktioner, eller? Precis, det är troligtvis det heter ju, sen det är ju Hearthstone Heroes of Warcraft Sa ja, du då, Warcraft förresten Her Heroes of Warcraft, ja mm. Ja, jag, jag vet inte riktigt Vad jag ska tycka faktiskt Det är först nu jag hör för övrigt den här nyheten Jag visste inte var. jag visste att de skulle annonsera Och att annonsera har skett Men jag har inte hört något än Ja, men vi vet ja. att det kommer vara mikrotransaktioner För det är ju free to play Så ja. det kommer ju vara det. Alltså, free-to-play, alltså du, Max, du borde ju utveckla en sånt. Fan vad pengar du skulle tjäna. Ja, varför inte? Varför inte. När jag väl har gjort ett spel som är värt att sälja så... <laughs> ja. Jaha, men du hade även en annan nyhet, äh, Danny. Vad var det för något då? Det är ju att Battlefield 4 har ju blivit utannonserat och de har ju lagt upp trailers... För det nu så att det finns att beskåda Och det ska ju släppas i år. Lite av I år redan? I år. Det var ju en överraskning där att, de, att de kom liksom helt från sidan. så sa, vad frästa vi släpper det här spelet i år. Alltså, kom inte uh, Battlefield 3 typ uh, julen 2000... Eller slutar på året på 2011 där, eller? Ja, det är ju ja, ja, inte så länge sedan det kom ut. så Men... Uh... Det är som de flesta speltvecklarna De påbörjar ett spel som kanske året sen Och så påbörjar, påbörjar de nästa sp I spelserien egentligen Men visar de någonting alltså Ur spelet ur gameplay då eller? Uh, ja uh, ja för, alltså, Jag tittar på det När det kom ut och det har ju varit En arbetsvecka nu så hjärnan slutar ju i slut, fredag nu så. Uh -huh. uh, Men ja de visar upp och det var ju Att det ska tydligen också vara sjöstrider Det senaste som kom ut Ja uh, okej okay. Men snackar vi Frostbite typ supernivå alltså nya Frostbite eller kör vi gamla Frostbite eller har, de, uh, har vi lärts? Det, det, det har inte stått vad jag har sett i alla fall uh. än så länge men uh, för, för deras skull så får jag hoppas att de kör på nya ju. det vore ju det bästa nästan Att de har en ny motor som Precis, istället för att köra vidare på Battlefield 3s motor mm känns ju lite ursat nu. Jag tror folk vill se något nytt, lite nya effekter och sånt istället mm. för samma gamla. Fast ja, det är klart att det är ju. Jag tänkte bara säga det och säga att samma motor, utvecklar de inte motorn ny för Battlefield 3? Jo. Och en, den motorn är väldigt avancerad. Det är många, många års arbete bara på den motorn. Så att göra en ny motor tills nu är totalt omöjligt kan jag säga. Det är väl en uppgraderad version bara liksom. Det kan jag tänka mig. Att de har tweakat den och sådär lagt till några nya grejer. Men en helt ny motor det tror jag inte. Ja, och sen jag, jag, det är, jag håller med dig där. För det, visst, jag har inte kört... BF3 så mycket men jag kan ju säga att jag tycker det var väldigt bra grafiskt sett alltså på många plan och det kändes som att den hade lite av ett försprång till många konkurrenter i just det grafiska på ett mer naturtroget sätt framförallt tycker jag allting var Ja. Mm. Men eh, vad bra Jag tänkte också faktiskt ta en liten Nyhet här och eh, den, den handlar om Steam då De lanserar ju nyligen det här Early Access Jag vet inte om ni känner till Vad det är för något Nej Jag har att... lite grann om det ja, precis. Eh, det kommer här om veckan Eller i slutet på förra veckan Och det, med Early Access får spelarna en tidig tillgång Till utvalda titlar som är under Utveckling eh, Av utvecklarna då för att kunna testa och ge feedback. De får dock betala för dem. Så det är inte någon så här gratis beta. Men däremot så får man ta del av spelen långt innan. Till exempel Arma 3 och många andra titlar som är noggrann stora finns där. Och det här är ju för utvecklare då att de ska som sagt kunna ta emot feedback direkt från spelarna. Under själva utvecklingen av spelet. Och samtidigt ges ju utvecklarna möjlighet att snabbt kunna uppdatera spelet med lösningar på de buggar som indrapporteras. Precis som en vanlig beta. Men jag tycker det är ändå lite konstigt för på Steam står det ju ändå så här att Early access is a full purchase of a playable game. By purchasing you gain immediate access to download and play the game in its current form. Alltså man betalar enbart för att provspela i princip. För du, du köper ju bara den här. Uh, ja, du köper betan. Och det första, min första tanke var när jag hörde om det här, att ja, det kanske är något som kickstart, men de har ju greenlight light. Så vad, vad är det här? Vad vill de riktigt? Jag tycker det känns helt fel att man ska betala för att det. det borde ju vara bättre att de har som är betatestan istället för att man då får komma igång istället för att du betalar betala för någonting. Det tycker jag bara känns dumt. Jag jag, först, jag vet inte riktigt vad tanken är. för Skulle det vara ren... Uh, jag menar, early access, fine. Du får beta, liksom. Men varför ta kostnader? Och sen får du inte det fulla spelet sen, eller? Det låter ju... För de, de, det är ju just play the game in its current form, alltså. Får en, du kanske får betala en krona till när det är version 1.0 när det är, liksom version när det är slutgiltiga versionen. Fast det är klart. Jag, jag, för jag tog, drog parallellen med Minecraft. Där fick man ju typ betala långt, långt innan det ens kom en första version. Fast jag, kommer, jag vet inte om att jag aldrig var någon Minecraftare om, om man fick det fulla spelet sen eller om man fick betala någon liten summa eller något. I det där så fick man, jag var med och jag tror jag köpte det i betan och... Det gick upp i pris som man såg, jag tror att det var i, i alfan så gick det på typ 5 euro eller något. Så vid betan så var det 10 euro, sen när de släppte det så var det typ 20 euro eller så. Men hade du köpt något vid de tidigare stadierna så fick du hela spelet medan de släppte. Så köpte du det i alfan så fick du hela spelet för 5 euro typ. Jaha, ja Och här verkar det i alla fall inte vara på det här sättet. Och jag tänkte just där, vad, vad tror vi, bra eller dåligt? Bra sätt för utvecklaren eller bara ytterligare ett sätt att suga pengar ur <gör> oss konsumenter liksom. Ja, vi får se. Det är ju Steam vi talar med. De har gjort ganska många kloka beslut. Så att mm. Jag hoppas att de har någon baktänke för att få spela ett ofärdigt spel och betala för, och om du inte får spelet sen när det släpps då. Det låter för galet. Det tror jag inte de skulle göra, men vi får se. Ja. Det, det låter ju mer praktiskt utvecklingssyfte i så fall för. När de får direkt feedback, det ser jag stor för, mm. det för dem. Men ifall, som vi säger nu, att ifall man inte får spelet som med Minecraft för det där priset man betalade när man gick in, det känns, lite väldigt, det känns väldigt dumt. Ja, jag tycker det också. Men, men, det är som sagt. Det, det, det är egentligen bara att avvakta och se där. För det, det är ju som sagt precis nytt på Steam där. Men bra, det är egentligen de nyheter vi har för den här veckan och vi hoppar över lite till vad vi har spelat här veckan som varit och jag är lite nyfiken på Max, du har kört Sword of the Alltid Stars, <laughs> Sword of the Stars 2 och ytterligare ett spel. Men jag börjar... det, har, jag, har jag talat om Sword of the Stars någonting här tidigare? Ja, jag tror det tog upp lite förra gången. Mm, jag tror det. att ja, det är fortfarande ett bra spel. Mycket roligt. Det är sånt som är bra att man kan... Det är verkligen ett spel där du kan faktiskt sätta det ner i det och, och spela länge och sen spara och sen komma tillbaka. Det är typiskt civilization att Det är turbaserat så det är ingen stress. Du kan expandera till över här som Jag har fortfarande bara rört lite på ytan på det. Det, det mm. finns mycket, väldigt mycket djup i det här spelet tycker jag. Och det har en unik, stark backstory och så, så att det, äh, det, det, det är ett litet sidospel man kan hoppa in och spela lite på då och då som sagt. Ja det är jättebra faktiskt när det är just på det sättet. Ja, det är just att de vet verkligen vad, vad de har gjort om man säger. Det är, verkligen, mm. det, det är specifikt till en genre och det gör den genren väl det är. inget det man kan vara lite orolig för, jag vet inte från Civilization 4 till Civilization 5 så var det lite oro för att de hade dummat ner det lite, eller om man säger från senaste SimCity till det nyaste SimCity var man orolig för att man hade dummat ner det lite om man säger, jag tror inte de hade det jag tror fortfarande att de spelen är ganska hardcore egentligen, det är bara att det ligger lite djupare. Det här spelet det har ingen form av att försöka dumma ner det de gör det mer avancerat istället och Ja, det är bara, jätte. Ja, här börjar det ett game. Ingen tutorial, kör. Du har en encyklopedie att gå igenom. Precis, det är, alltså inlärningskurvan är helt enkelt. Den är ganska rakt upp från start, men när man väl kommer in hit, då har man mycket att sätta in sig i helt enkelt. Ja, systemet är eh, vad som jag tänkte säga kallas som ett expertsystem, men när det verkligen, när du väl kan det, när du har lärt dig systemet, så är det ganska bra utlagt för att använda av någon som kan det. Så mm. det det är väldigt, väldigt intressant. Det ska jag fortsätta spela lite på då och då när jag har tid. Absolut. Däremot så hade du ytterligare ett spel som jag varit lite nyfiken på. Du kan väl berätta ja, vad det här. Jag att du är nyfiken på det här. Jag vet du inte har aldrig ni... hört talas om det men när du berättar lite om det, då var jag lite lite här, jaha, vad är det? Har ni, jag vet inte om Daniel, talar om det här spelet, nya mmo Scarlet blade Uh, nej, det har jag inte Nej, det, det, jag förstår att alla skulle förneka det uh, Det är det första Riktiga MMO:et jag säger Där de har gått över gränsen Med många MMO Speciellt koreanska och så, det här kommer också från Korea uh, De går um, Om man jämför um, Mot liksom asiatiskt Mot uh, europeiskt eller uh, Amerikanskt så uh, Det från Asien är oftast väldigt mycket mer lättklätt uh. Det är det typiska den här att när du, går, när du får en ny armor i ett MMO så du får mer armor men den täcker egentligen mindre. Oftast på de kvinnliga karaktärerna. Hur Och här det då, egentligen? Här kommer då ett spel med endast kvinnliga karaktärer utan knappt kläder. Nej, men, Max. Själv, Och när man skälv. väl ser reklam för det, klar, Fred, då var jag ju tvungen att testa. Jag var tvungen att se om det var om spelet var något bra om själva spelen och spelmekaniken och allt det här gameplayet är bra helt Där är det där då? Mm, ja, inte speciellt ja, det var ju liksom bara, mm, ja, man ville kunna se förbi liksom. tänk, tänk om de har gjort ett väldigt man um, ska nästan säga erotiskt spel men med bra gameplay du var ju tvungen att se om mm, finns det verkligen det och allting låter som en väldigt stor ursäkt bara Ja. fast det är klart, alltså, du är ju faktiskt en aspirerande spelutvecklare och en ju ja, min som måste att prova ha. alla spel <laughs> det är bra Ja, nej, jag gick igenom och testade Levline-karaktär och så, de hade vissa, en intressant grej i alla fall kan jag säga, det är att som jag inte sett något annat än mod är att din karaktär du skapar relationen mellan dig och karaktären är att du är med i världen som vad de kallar en commander om man säger du ger order till din karaktär som du har skapat mm -hmm. och din karaktär har en egen personlighet som är inviven i vad ska man säga i quest och så att du kan vara ute och springa i en värld och din egna karaktär ger dig quest och börjar tala med dig. Okej, okay. det känns lite meta alltså lite så här bryta jo. fjärde vägen på något sätt. Men det är inte direkt för de håller det ändå på ett så sätt att du är, det är insatt så att du är commander, du sitter någonstans i någon bas och, och ger order till den här, vad kallar du för arkanas eller något sånt där. Och det är ju väldigt intressant för jag var ute och spräng och så liksom, ja, nu springer jag ut man börjar spelet och säger är de bara, bara ja jag ser fram emot och arbeta med dig, säger din egen karaktär till dig som du har gjort det. Jag var väldigt förvånade. Sen när man kommer upp och ska slås mot första monsterna så bryts typ kontakten mot huvudbasen. Och då säger din karaktär där till dig att första questet är att ja, vi verkar ha tappat kontakten med huvudbasen. Det måste vara de där dumma skalbaggarna där borta som tuggar på kablarna. Vi går och dödar ett par. Och då har du ett quest döda tre stycken sådana. Okej. Okay. Men är det då att allting är spelat med röster eller är det textbaserat? Eller? Det är ganska få röster. Jag tror spelet förmodligen fortfarande är beta eller något. Men, ja, ja. Okay. men det är väldigt. Ja, det, det är väldigt lättklätt om man säger så. Mm. Mer så än jag har sett något tidigare. I alla uppdateringar så blir bara mindre och mindre kläder ja var... Jag vet inte, jag provade systemet lite så där och det var flashigt såklart, men nej det är väl en, jag ska inte knappt säga average, den har vissa intressanta idéer men inte jättemånga och... nej, det finns bara en anledning för att spela det spelet och jag har spelat det spelet en gång och testat och har ingen riktigt behov av att gå tillbaka till det mm. Ja men det kudos till dig det, det är ju faktiskt så att man ska spela spelen för att de är roliga de har bra gameplay och jag kan inte tänka mig att det är många som sitter där för att, åh, den här har lite kläder på sig fan, det kan man ju se egentligen i många spel när man drar ner på kläder och man, så, men nej. Ja, Det här har verkligen gått över gränsen på så sätt att det är knappt non-existent och ja, saker som brukar vara censurerade är inte alltid censurerade Som vad? Eh, till exempel bröstvårtor finns med i det här spelet. Jaha? som synliga okay. på liksom starterkläderna. Jaha. Det var, det var väldigt det var mer förvånad. Bara, va? Bara, är det? Ja det. Jaha, jaså. Yes, okej, okay, ja, okej. Okay. Är det inte så att det, det känns som att det är väldigt framtaget mest för att locka en viss uh, publik? Alltså unga killar i en viss ålder kanske då. Ja, det är, ju, det, det är ju... Det är ju liksom de uh, marketar det som en verkligen... Mature, det är, det är reklam jag har mm. sett på hemsidor Som på så här sidopaneler så här Premier adult game Eller mature game säger de De vill inte använda ordet adult, de vill använda liksom, mature Ja, det är klart de inte vill det För adult, då, då, då får du ju Tankarna direkt till kanske ja, är det en helt Hår annan. eller liknande uh, Mature, då kan det vara moget Det kan vara liksom mer Det kan ju, ju likadant vara gärna, blodigt Ja, det kan lika likadant vara blodigt som det kan vara lite mer Ja, som du sa, kanske är erotiskt eller vad man nu vill säga. Ja, ja. Men då ser vi där att det kanske är någonting vi inte riktigt ska testa oss på dem för Nej. alla de som gillar MMO. Utan nu finns bättre. Kör Sword of Stars. skjut lite rymdskepp istället. Det är totala motsatsen. Det mesta du ser där det är inplåtade rymdskepp. Mm. Det kan vara <laughs> sexigt där med. Eh, och där går vi vidare. <laughs> Till Danny. Du har kört kört två spel i veckan. Och vi kan väl börja med den eh, som vi båda har kört lite tillsammans då. Som yes. alla kanske känner till det här laget. Ja. Diablo 3. Ja. Det hänger ja. med en. Ja, jo. Ja, nej, jag tänkte bara testa och starta upp det. Kolla upp de nya uppdateringarna och sådär. Och sen bed att man det där. Och sen kom någon annan lurk inkrivande. Du. Mm. Uh, och sen så kom... Uh, din lilla fru och ville spela också lite grann en en Ja. Så, det blev ju lite spelande i alla fall. Det blev ju in på natten där ja. Ja, alltså man kan ju säga vad man vill om det. Det är klart att det aldrig kleva upp till ens förväntningar på många plan. Men som spel så det, det funkar ju egentligen alltid att hoppa in och köra en stund. Liksom. Så är det ju. Precis. Det är, det är ett spel som det är också ett spel man bara kan starta upp. Sen kan man ju spela. Så kanske man hittar några stycken, några stycken online som man kan mm. spela ihop med. Ja. Och sen är det klart att efter de här uppdateringen och sånt som de har släppt så har det ju tillkommit en hel del på många olika platser och håll så. Eh, särskilt ibland just balanseringen då, men främst kring eh, kanske extra moment som eh, nu så jagar ju min fru då eh, speciella nycklar då som vi kanske pratade om i tidigare podcasts. För att låsa upp lite hemliga portaler som i sin tur ska liena en ring och hon har faktiskt fått en ringen nu eh, har hon. Ring of Hellfire tror jag heter. Men då är hon, då är hon glad väl jag är inte riktigt för den var inte så bra som hon hade hoppats för den är ju slumpmässigt den tar ju slumpmässigt fram liksom... hon är aldrig Nej, men den, alltså när hon böt med den som hon hade då var det sämre men allting handlar om vad hon ska fokusera på. Hon har en väldigt generell figur, och jag tror hon skulle behöva välja vilka håll. Offensiv, defensiv, liksom var hon ska vara. Just nu är den lite Spretar åt alla håll. Va? Så hon ska nog försöka fokusera den på ett håll. Just nu så fick vi nog gå över till att fokusera mer på bara att göra mycket, mycket, mycket, mycket damage. Så får vi se hur det här går. Och därför använder hon ringen just nu. Ja, det är ju bra då. Att den kommer till användning när hon har mm. letat inåt bomben för att hitta den. Ja, hon har börjat om nu. och ska leta och göra fler. Så. Uh, sök. Ja, men det är ju XP ändå. Sådär. Och nu, jag kan också säga, de har ju lagt till något som heter nu har det funnits ut ett bra tag, men det heter Monster Monster Skill tror jag den heter. Och man kan välja alltså när du startar nivån om du har det i-bockat på options. Så kan du välja ytterligare svårighetsgrader. Ovanför inferno. Och det finns från eh, noll då typ. Alltså vanlig inferno. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Och på 10 så är det liksom att du börjar mosa på ett monster. Och sen efter en kvart så kanske han tappar lite skala. Okej, det lät men, väldigt kul. Men då ger den 100%. På äh, drops på äh, Magic till exempel och annat. Ja det ska och, det fan vara. Kanske ja, känns det. Och i äh, sån tillfälle om du då är ute efter till exempel. I hennes fall de här nycklarna. Och du ska träffa det här monstret som ger den där nyckeln. Då har du en 100% chans att få den. Sen har du alltid chans att få den på lägre också såklart. Men då snackar vi ju procent så mycket. Eller så mycket eller så mycket eller så mycket. Men de har gjort en hel del för gameplayet och det har gjort så om och det balanseras upp och ner och så. Men det hänger med där i svängarna. Yes. Eh, mer. Lego Harry Potter hör jag att du hade nämnt. Att du yes, Lego Harry Potter 2 blir det fortsätter. Ja, men det blir det när man som fortfarande sagt när man kommer hem efter jobbet gärna mm. är så här, och då kan man ju alltid sätta sig och spela där. Precis. det. Precis. Jag tycker de är helt okej okay spelen så jag kommer ju fortsätta spela och systersonen råkar ju nu han fylla så fick ju han äh, Lego-sagan om ringen så jag kommer väl låna den här han är kvar med kanske. <går> och jag funderar ju som sagt nu på att skaffa min äh, expansion, eller här äh, delsen till äh, Dead Space 3 så jag kanske kommer nämna Dead Space 3 i framtida alltså, ah, okay. Jag har ju läst, jag läst till mig lite grann om äh, The Awakening som expansion heter ut för så alltså tydligen efter slutet på spelet. Mm -hmm. Ja, inga spoilers nu. Nej, nej, nej, nej Men jag trodde först att det var någon sån här bara en sån här extra skepp I, i själva spelet För man kan åka till olika skepp och utforska Och jag trodde att det var bara ett nytt sånt skepp Fast det här är tydligen efter slutet Så det tyckte jag var bra mm. Det är det lilla jag har spelat nu under veckan Precis Ja, för min del så har det faktiskt varit som så att jag har ju suttit lite med SimCity. Och jag har ju suttit precis som med dig där Diablo 3. Hur många städer har du nu i SimCity då? Eh, 12 kanske, jag vet inte. Något åt det här hållet. Jag maxade upp en av mina första. en av mina städer kom äntligen upp i över 200 000 pers. Vilket gjorde mig väldigt glad. Är det maxnivån på den eller? Nej, det vet jag inte. Jag har en 220 nu. 1000 i staden, tror jag. Jag har Och sett jag... städer som har gått upp till över 400 000, så det går. Precis. Men... Det, är ju där, det är ju märkligt där, för du har ju du har de här tre olika områdena. Jag har blivit tvungen alltså att ta bort Industrial eh, helt, för att i sent att lägga till Residential. Så det blir ju mindre... Liksom fabriker och jobb men fler människor. Jag vet inte riktigt hur det funkar men det går. Och sakta, sakta så byter jag ut dem där och får in mer människor. För hela tiden är det ändå ett stort sug på på hus. Oavsett om det blir mindre jobb eller så. Men å andra sidan har jag väldigt mycket commercial också. Så det har ju jobb. Bara en sak där jag kan Tänkte jag bara skulle nämna att SimCity har ju... Uh, som ungefär... Vad heter det? De här specialities. Som vi kanske nämnde sist. Så finns det en som heter... Uh, culture tror jag var. Alltså kultur. Och då handlar det egentligen om... Eller turist menar jag. Och jag har kört... Jag tog en stad där och körde fullt ut med bara tourism. Typ. Så jag slängde upp... Um, ja, var det Brandenburger Tour... Någon jättestor arena och lite annat. Och det är ju en sak, du får, folk kom, du får folk att komma till städerna genom att ha dem bara. Vilket gör att du får lite, in, lite mer pengar och ska spendera skit och så. Men eh, på en del saker så har du också aktivitet, det vill säga på till exempel arenan, så kan du starta till exempel en, ja, en Monster Truck Show. Och då drar den in människor. Du kan se hur mycket den kan tjäna in max. Du betalar ju dock för den, så du kanske säger att den kostar 10 000. Och så ser du som en liten mätare att det står minus 10 000, och sen så börjar det ösa in folk. Man ser det fyller upp till och med utanför. Det bara flyger in bilar i den arenan fylls på, fylls på. Och så ser man långsamt den säger den här lilla stapeln. går och blir mindre och mindre på, ligger på minus, och sen går det på grönt. Och så har man tur så får man mycket pengar tillbaka. Allt beror på lite så här. När man gör det, hur tidigt i spelet. Och, sånt där. och det är faktiskt ganska kul inslag tycker jag. För det ger lite liv i, i spelet. Och du kan egentligen sitta med flera sådana här eh, kultur-turistställen. Eh, och bara aktivera dem. Och se hur folk bara strömmar in i staden. Använder sig av dina busskommunikation. Eller eh, tunnelbanesystem. Eller, eller rättare sagt eh, spår, spårbanor och sånt. Och för fram och alla vill dit och se det där. Och så kör vi igång. Jag har till exempel Globe Theater också. Den drar jävligt mycket folk. Kan det man inte tro. Som var för kul nu här i spelet. Ja, ja nej, det, det har, nu har jag egentligen nu känner jag så här att jag verkligen maxar lite för mycket av det här spelet. Så jag försöker distansera mig. Vilket får mig lite in på det sista spelet som jag faktiskt kört i veckan. Och det är något som du har hållit på väldigt mycket med. Dead Space 3. I, ja du, just det, du, du nämnde ju att du tog det som mm. kompensation för uh, SimCity. Ja, ja. Uh, EA hade ju som sagt nu uh, det här med att de skulle ge ut ett gratis spel och det var ett antal olika spel som man fick välja mellan och jag har ju i princip nästan alla av dem. Så det bidde då Dead Space 3. Uh, och jag har väl inte kört så mycket, jag kanske har kört en timme eller en och en halv Uh, men jag upplever det ändå som att Jag har lite bättre känsla i det här spelet Till skillnad från första där jag mådde Jag blir lätt åksjuk typ Och uh, Det här känns som de har optimerat Men det är ju andra sidan de senaste av dem, Så där borde de ha hunnit med Fast, så, uh, vad, vad tycker du om det då? Ja, jag vet inte det... Jag tycker ju att det är välproducerat Och så hittills uh, Men det är inte något spel som för min del Är så här. Oh, jag måste spela mer. Jag känner mig mer... ja, jag... jag är ju trött på SimCity just nu. Jag kanske kan köra det om jag inte har något annat för mig. Så känns det just nu. Men det kan ju komma att ändras sen. Det vet man inte. Mm. Jag har ju bara kört en timme eller så i spelet. Men äm... ja, jag tycker om jag ändrar lite med kameraläget. Det var det där som jag irriterade mig på i lite äh, ettan där. Det kan jag vara inte. bara att jag upplever det att man uh... De har inte lagt det lika närgånget sådär. Ja det, det känns som det. Är det så? Ja jag tror det. Det, ja. är det, så, det ser i alla fall ut som så. Det ser inte ut som man nästan sitter på axeln och kikar över såhär. Nej, det, precis. Man har ju lite mer frihet nu känns det när man sitter runt. Ja och det var skönt tyckte jag. Jag trodde nästan där i inledande biten där när man inte ens var han huvudkaraktären utan en annan kille på den här isplaneten. Inga spoilers nämnda. Uh... Där kände jag att det här är ju helt okej okay. alltså, Det är ju inte så farligt med perspektiv och så Sen kanske det var så att När monstren väl började komma in så kände jag inte så mycket Typ Åh oh, nej ett monster Ungefär som när jag ser Max sitta med Scarlet Blade <laughs> Som när Max sitter med Scarlet Blade Åh oh, nej, jag gör det, jag gör det. Uh... Uh, Nej Men det, Alltså det är ju mosa Skjut allt som rör på sig det är inte så mycket skräck alls i det där ja, Men det... Det, är, det, är ju, det är ju som jag har sagt liksom, att De har ju gått från liksom, skräcksjangen Till mer den här actionfyllda mm -hmm. det, det Ibland kommer det kanske en 20 gubbar Efter varandra som på rad Och då blir det liksom såhär Det är ingen skrämmande Det är mer den här shit som måste döda allihopa Det är inte var det där för någonting Ungefär ja. Men där sitter jag i alla fall och köra och kört det lite och det, jag tror det kommer nog växa på mig till Så där har vi i alla fall vad vi har spelat på under veckan och vi kommer nu ta och hoppa in på ett nytt inslag vilket är en krönika som vi har tagit fram och krönikan idag kommer behandla lite av det som handlar om ljudbild och framförallt om röster i spelsammanhang. Varsågoda! Rösterna som gör våra spel levande Den generation som växer upp idag lever i en värld där spelupplevelser är standard Något lika vanligt som att se på tv eller gå på bio Dess spelproduktioner i många fall har en lika stor om inte större budget än många blockbusterfilmer där i princip varje familj på något sätt har tillgång till dataspel. Om det så må vara på konsol, pc, mobil eller bärbart så finns dessa enheter överallt. Och detta har också sedan spelen kom också ökat vårt törstande efter den perfekta spelupplevelsen. Detta har idag gjort att många spelfranchiser inte bara lever på sina kända grafiska stilar- utan även på sin ljudbild och framförallt sina röster. Röstskådespeleri i spel var något som i många år sågs snett på av Hollywood. Även fast i andra delar av världen, exempelvis Asien, tidigare fanns en större respekt för röstskådespelare i spel. Men idag har mediumet tagit sig vidare och detta mycket på grund av omfånget som spelen når ut via. Men framförallt på grund av stora och seriösa produktioner. Det är inte längre ett par killar i ett garage utan en mångmiljon industri där enorma summor läggs på för att spelen ska bli så bra som möjligt. Och där har rösterna blivit en viktig del i spelindustrin då dessa färger av spelupplevelsen och därmed just påverkar gemene gamer ute. Röstskådespelare behövs. Om det så handlar om att besätta rollen som huvudkaraktär eller så till lika bikaraktär. Men oavsett så är platsen för röstskådespeleri given. För i de spel där huvudkaraktären är tyst så gör det att bikaraktärerna bara blir betydligt mer betydelsefulla. I många fall så gör det att huvudkaraktären blir allt mer känd även som tyst. Då andra karaktärer utgår sitt handlande utifrån den, dig. Som till exempel i Half-Life, där vi har en glasögonbyprydda Gordon Freeman som tydlig protagonist. En hjälte inte direkt enligt normens regler och framförallt en tystlåten sådan. I spel som dessa så är ju bifigurerna ännu viktigare då de är den del av spelen som du främst hör och lutar dig mot. Detta är ett tecken på att röstskådespeleri i spel kommit långt ifrån att betraktas som enbart extra jobb, trivialt eller fånigt. Att det idag har många hyllade skådespelare vars stämmor avgudas och tusentals fans runt om i världen cementerar detta ytterligare. Detta är även något man idag kan hådra till att bestå av två sidor. Dels de skådespelare som genom sina insatser i videospel blivit kända. Men även de redan kända skådespelare som har olika skäl kommit in i spelvärlden. I första kategorin kan vi hitta skådespelare vars röster som har blivit stora genom att vara med i datorspel. Några exempel. Ellen McLean, GLaDOS, Portal. No one will blame you for up. James McCaffrey, Max Payne, Max Payne-spelet. I didn't like the way the show Nolan North, Nathan Drake, Uncharted, Desmond Miles, The Assassin's Creed. The truth is, everything I touch turns to shit. David Hater Solid Snake, in Metal Gear. Stay the hell out of my way. Jennifer Hale, Commander Shepard, Mass Effect. Leah, Diablo 3. I knew you'd come. Of us can our fate. I andra kategorin, skådespelare som redan innan varit erkända men som tagit till sig spelsjangen och dess röstskådespeleri. Några exempel. Samuel L. Jackson, GTA San Andreas. Welcome home, Carl! Stephen Fry, Little Big Planet. Are you still listening? Ron Perlman, Fallout-serien. The Courier drog både Legion och NCR från Hoover Dam och Peter Stormare, Icewind Dale. The Legion of the Chimera will bring about a new age of peace! Dessa skådespelare är enbart ett urval av alla de som tagit del av spelmediet. Men bland alla dessa skådespelare så finns det ett par som jag extra mycket vill belysa utifrån deras erfarenhet och deras tolkningar. Jennifer Hale och Nolan North är två giganter på röstskådespelerifronten. Som efter många år i branschen inte bara eftertraktade men också upphöjda inom spelcommunityt. Som röstveteraner som ger säkerhet och framförallt i många fall nästan en garant för att få till ett bra spel. Det är inte för inte som mediumet blir allt mer attraktivt för utomstående röstskådespelare. Vi går mot en framtid där spelen går förbi Hollywoodfilmernas stjärnlyster. Till en plats där våra stjärnor är de röstskådespelare som spelade den ena eller den andra spelkaraktären. För där filmen enbart kan bjuda in oss en stund, där kan spelen ge oss inte bara en längre tid hos våra favoritkaraktärer och världar, utan även ge oss en interaktivitet som är av sällan slag. På detta sätt så kan vi gamers bli betydligt mer nära våra karaktärer än man någonsin hinner bli med filmkaraktärer. Det är en ljus framtid framför oss. Och dessa skådespelare som varit med oss de senaste 10-20 åren är grundstolen till det som blir spelhistoriens guldålder. Så ta därför en stund och tänk på de skådespelarinsatser som du redan fått njutit av i dina favoritspel. Och sen tänk, undra vad jag kommer få se och framförallt höra i framtiden. Där hade ni alltså krönikan Rösterna som gör våra spel levande. Och jag tänkte egentligen ta upp där då direkt frågor efter det här lite grann. Först ut. Hur viktigt tycker ni just julbild och främst rösterna är i spelsammanhang? Behöver man ha det liksom i varje spel numera? Eller är det så att det är liksom från spel till spel? Eller är det inte nödvändigt överhuvudtaget? Vad känner ni? Ja, det beror på helt och hållet. Jag menar, jag kommer ihåg de gamla tiderna från när man spelade Final Fantasy 6, 7, 8, 9. De hade ju inga röster, de hade ju bara oändligt med text. och de, där hade man ju, Det är som att läsa en bok, du får dina egna röster i huvudet, om jag säger. Mm. så det, Men fortfarande när det är röster så är de gjorda bra. Så, jag känner att om det är skrivet så kräver det en väldigt välskriven historia om man säger. Det kräver något som är välskrivet som du kan läsa i bra form och även när någonting är talat så tror jag att det är mindre så ändå. Men det är fortfarande, det ju bättre om du har en röstskådespelare som faktiskt kan få karaktären till liv. Jag håller med totalt. Jag, jag tycker om när det är röster att i ett spel du kan se karaktär, de har ju nu så att de, alltså de visar känslor i ansiktet och sen att man får en röst också som Frambringar känslan som karaktären har Det tycker jag det ger så mycket mer I ett spel Man liksom kan känna av hur, hur de tycker och känner Det, det mm. tillför spelet så himla mycket Precis ja, Det beror på liksom nu när den här spelet ser så bra ut om man ser om du har en fullt animerad 3D-modell som faktiskt säger någonting och du kan se ansiktet på den om du inte har röst eller animerad munrörelse så ser det ju väldigt dumt ut, det du bara kommer upp en pratbubbla eller något, men om du har en pratbubbla och munnen rör på sig, det ser också helt skumt ut, så du måste nästan ha röst för att få hela konceptet att funka mm. Det är bara, jag tror, ta, ja. det är bara ta ett exempel Ta Uncharted-spelen, de är ju väldigt bra Ansiktsanimeringar och de är väldigt bra Röstskådespelare i de spelen. ifall de skulle köra att de bara har pratbubblor det skulle ju, tuff, Spelet skulle ju tappa Så himla mycket för att rösterna I de spelen gör så väldigt mycket Ja det har väl lite att göra Med just om du, om du Vill ge liv till karaktären själv Eller om du vill ha en Röstskådespelare föra liv i karaktären kan man säga mer, om du, om du bara har en text så är det oftast du får din egen personlighet, hur du den personen låter och den talar, medan om eh, någon annan gör det så blir det ju den grejen som blir den helt enkelt mm. så Sen är ju också lite att eh, beroende på precis som vi kanske nämnde där beroende på produktionen i sig jag menar, det finns ju de som kanske just siktar på att vi vill ha kanske en mer stilistisk eller kanske en mer comic book -feel till spelet då kanske det helt enkelt inte ska vara någon röstskådspelare utan det kanske ska bara vara våra, ja, små upphoppande rutor typ står och text sådär så det är lite det från produktion, många indiespel kan jag tänka mig kanske har så att när det ändå ska vara så stilistiskt som många, då kanske görs det gör sig betydligt bättre med en, prat, en pratbubbla. Vi kan ju ta där, till exempel Monkey Island som de ut med Special Edition. De har ju tillfört röst ju till första spelen. Och så att man växlar emellan och ser liksom, med bara textrutor och sånt och så liksom växlar ut till andra. Det är liksom fullt tag. det är en sån kontrast däremellan ju. Ja. Mm. Det kan ha att göra lite med jag tänkte det med när du sa Fredrik om det var stilistiskt och så att eh, jag vet som jag jobbar mycket med musik och så att försöka föra in eh, bara blanda musik och ljudeffekter är en grej, men om du ska ha röst, då blir det som en mer eh, en huvuddel, att du får faktiskt tona ner musik och bakgrundsljud väldigt mycket för att rösten mm. ska häva fram, för du kan ju inte ha rösten bedränkt av bakgrundsmusik och den Nej, kan ändå precis. inte vara för fylld med toner oftast för att det stör talet så att då får du om, du, om du gör med text bara så kan du få en bakgrundsmusik väldigt mer och försöka sätta stämning med det, men det är också det är en annan typ bara, så, men jag tror definitivt att vi har mer spel som går mot mer röst än de här specialfallen då som går utan Precis Men jag tycker vi nöjer oss det lite grann med just ämnet kring krönikan och dess ämnet och hoppar in lite på spelutveckling. Med Max. Ja, idag ska vi tala lite om skillnaden mellan vad ska man säga, simulering och faktiskt dataspel. För det är egentligen samma sak som används i två olika mål bara. No, okay. Och det Just för kursen jag går är ju väldigt ny här i Örebro och den är ju helt egentligen dataspelsteknik och simulering. Så det är väldigt bra att kunna använda båda orden. För är det någon som inte håller på inom just dataspel så kan jag nästan se ner på lite. Men då kan man säga att ja, jag håller på med en simuleringsprogrammeringskurs och grejer. Men är det väl inom dataspel kan du säga att du har gått dataspelsteknik till dina kompisar. Men så det, det kan var... vara cool åt båda hållen. Alltså. Precis. Men det är väldigt det är väldigt stor skillnad på dem. För vi får gå båda ändå. och Simuleringar är väldigt, väldigt mycket svårare. För att du behöver du behöver oftast anpassa det till verkliga lagarna. Du behöver så vår fysik fungerar i verkligheten måste du använda matematiska formler för att göra och de är oftast väldigt avancerade. Till då skillnad från dataspel där det handlar på att du ska ha en bra känsla för. Men jag tänker om du hade ett ett, vad ska man säga Ett äventyrspel eller något där du kan, En open world Där du kan hoppa upp mellan byggnader och grejer Om du hade haft en riktig fysik i det Hur kul skulle det vara där Ja jag ska hoppa upp på det här huset Och han hoppar och slår i väggen Och rämnar någon kul och får en järnskakning och svimmar Det är inte lika <laughs> skulle... häftigt. <laughs> jag skulle vilja se det I för sig skulle det, skulle det vara väldigt intressant. Wanna be hero, du får ett quest, första grejen är bara ja nu ska du ut och stoppa de här skurkarna Spring upp för det här huset så får du en pil som pekar upp Och sen försöker du hoppa och han slår i huvudet och rammer. Ja, det skulle vara en intressant idé 10 minuter ligger en medvetslös i spel ja. Spelen sitter och väntar ja. Där har du en väldig skillnad i alla fall Och det har mycket även med simulering av... AI till exempel. AI har vi talat om tidigare. Mm -hmm. Just nu så går jag på en kurs om agentbaserad simulering eller till och med multiagentbaserad simulering. Där du gör många små AI eh, grejer som ska interagera med varandra. Och du ska kolla på hur de som grupp beter sig. Så det är eh, lite intressant Men det kräver mycket... Det märks att den är väldigt inriktad på Just en, ett forskningsgrepp. Det är inte gjort för ett spel. Det är gjort för att liksom, du ska undersöka saker. Till exempel, ja, du har en karta på ett område. Och du ska säga här, som vi hade en testuppgift som man fick göra på ett projekt. Att vi har en karta över vårt universitet. Och då får man placera ut, ja, vi pl placerar ut elever överallt. Och alla ska röra sig mot bussvårdplatsen till exempel. Och så säger jag att ja, nu startar vi simuleringen och alla går mot bussplatsen, tar närmaste vägen. Då ser man liksom vart, vart folk, det blir liksom kö av folk och vart alla går. Skulle det till exempel, om du flyttade bussplatsen, skulle det ge en bättre flöde på gång av universitetet och mer forskningsämnen. Mm. Vilket är lite synd för att hela tiden när man sitter och lyssnar på det här, man tänker vilka häftiga spel man skulle kunna göra över det här men faktiskt med stark AI som talade med varandra och faktiskt koordinerade med varandra och sådär. där. Så är något vad, vi till... vad, kan man, vad tror du man kan åstadkomma? Om du förde in då en simulation i ett spel uh, av det här slaget då exempelvis. V vad kan du få ut, vad tror du det kan tillföra för spelen som finns? eller på mm, Det är en bra fråga. Jag vet inte vilka spel som har gjort det så det än så länge så är det bara en tanke. Bara. Det skulle vara väldigt mm. kul att göra och se. För jag vet inte vad man skulle kunna få ut av det. Så att det är det som är lite roligare att se. Det här det känns inte som det är gjort. Det är, det är förmodligen gjort. Jag kan tänka mig att SimCity har väldigt mycket agentbaserad simulering just på hur alla de interagerar med varandra och, mm. och sin, sina dagliga sysslor och så vet ju ja, att det var precis. sånt i Fear 3 också, med AI och simulering på fienden, att liksom ifall du gick mot en fiende så kanske de liksom kommunicerade mellan att ena tog och försökte flanka det medan andra försökte dra din uppmärksamhet, sådana saker diskuterar de inför spelet och de har ju använt det i spelen ju. Att de försöker simulera en riktig riktiga taktiker i att de kommunicerar liksom att den ena går i ena hållet och den andra går till andra och försöker flanka, tycker jag det är lite kul. Då, att de får ja, det, det är sånt man vill ha med, det är sånt som låter intressant det är sånt jag vill komma på ett bra sätt, för jag känner att man har gjort många som har försökt, men det har också blivit rätt många misslyckande försök så ja, det, det ska det bli väldigt intressant att göra något avancerat och så, och Även dock det här hur saker ser ut, speciellt i datorgrafik har också en väldig skillnad mellan dataspel och verklighet, tänkte jag säga. Men eh, när du använder grafik för ett dataspel och så, så kan du oftast fuska väldigt mycket för man brukar ha en regel att du spelar ingen roll egentligen hur du gör det så länge det ser bra ut. Det spelar ingen roll om du har använt något helt fel. Men det här är inte Fysiskt korrekt Men ändå så ser det bra ut Så varför inte använda det mm. Och på samma sätt då med Som i, i verkliga världen att Även om de fysiska lagarna Inte tillåter det här Så kan du lätta lite på På dem och göra lite som du vill Tills det blir kul bara Och det är det som gör spelet roligt att det, det är lite klurigt att programmera på det också för att när du gör ett dataspel så provar du det fram och ser vad verkar roligt liksom, ja, men det här känns inte riktigt rätt, vi ändrar lite på det här, medan en simulering är mer, jag använder den verkligen en formel som jag följer exakt för att få eh, rätt relationer till varandra Ja det är ju jäkligt intressant måste jag säga jag tänkte just för din del nu på sluttampen här på utbildning och så. Har ni nu något projekt just angående simulering där ni själva ska ta fram? Eller hur ser det ut på den fall? På simulering just nu så håller vi på ska redovisas två projekt på måndag och tenta på måndag så att det är lite tight med tid egentligen just nu. Men det i agentbaserade simuleringen vi har nu är att vi ska ha en en väg om man säger Och en person ska gå över vägen Och du har en massa bilar som kommer Och bilarna ska ha olika beteende Ska du ha bilar som Kör väldigt långsamt Som stannar in för ett övergångsställe Eller ska du ha de som faktiskt försöker åka fortare Så de kommer hinna över innan du kommer dit Du måste ha så att de verkligen stannar När du väl står mitt i vägen Att de inte kör över dig Och även då bilar som kommer efteråt Efter den bilen har stannat Inte kör på den bilen Och ser det och stannar Det, det, är, det är intressant men se, har, du, har, har du alltså programmerat upp en sån eh, simulation nu? Ja, nu har vi en simulation med ett övergångsställe och kan vi sätta på genom bara ändra ett nummer kan vi bestämma hur många lane som man säger, hur många vägar vi ska ha och så kommer det automatiskt randomgenererade bilar som kommer att åka från båda hållen. Så det är bara oändligt lång väg och sen kör vi ja. en tusen vägar i rad efter varandra så det är typ värsta övergångsstället som finns i hela världen. <laughs> Och självklart så har vi ju då gjort att äh, det är ju så här top-down, det är väldigt simulerat bara, så mm. det enda som äh, alla, alla texturer är ju självklart tagna från bilar från GTA-serien, GTA 1 och 2. Mm. Så äh, det är lite extra roligt man får ha. Så. Det enda vi inte fundera fundera på om vi hinner innan vi skulle lämna in det på måndag, det är om vi skulle lägga till att äh, bilar ska kunna köra om varandra. För just nu har vi allting gjort ändå till relation att om det kommer en bil så desto fortare de kör desto längre fram behöver de titta så att du har en velocity om man säger som är en variabel nu går jag in på väldigt programmerings programmeringstalan där du har mm. ett nummer som är din velocity och den ökar ju du har ju en acceleration, du har en velocity du har en position och det funkar ju så att du ökar din position med din velocity för varje runda du räknar om man säger, mm. för varje varv och du ökar din velocity beroende på din acceleration för varje varv basic matte och du ändrar mest bara på accelerationen och säger just nu så trycker du så här mycket på pedalen eller så här mycket på bromsen det är då positivt och negativt på accelerationen och det genomför sig till velocity och sen till positionen då i sin fall och desto högre velocity du har desto längre fram behöver du titta för desto längre bromssträcka har så då får du ha en matematisk formler som sätter in som vi gör en sight radius som vi kallar det till just hur långt fram du ska kolla, hur pass långt du måste se. Så kör du väldigt långsamt så kan du köra i din bekväma hastighet som passar där. Och sen så när du ser, nu är det en bil framför mig, nu är det dags att börja sakta in. Och man har lite emergency brake, lite vanliga brake och olika parametrar för olika behaviors av bilar. Hur snabbt de får accelerera och deras toppspeed och... Ja, det är ett projekt som sagt. Mm. Men när du lämnar in det sen på måndag Är det liksom att du lämnar in typ Ja ah, här har du på en skiva min simulering Eller hur, hur fungerar det liksom Ingen använder skivor fortfarande Fredrik Ja men här är du speminne då här. Ja nej men det, det är väl oftast <laughs> Vi får väl ha någon form av det, det, det är mer en presentation För gruppen jag menar ah, okay. Det är väldigt få Grupper kvar tänkte jag säga Vi började på en klass på 32 elever och vi är 6-7 stycken kvar nu det är så tufft? Ja, det, är, alltså på universitetet säger att vid första mattetentan som är i första året så tappar du 10 eh, till fem personer och sen vid andra året så är det för många som har halkat efter så långt att de känner att det är omöjligt att komma i kapp igen då, då tappar du halva klassen ungefär och sen tappar du en lite då och då och då som inte riktigt håller med eller kan hänga med och det du går ju upp till i alla fall när vi har våra tre år så har vi A, B och C-kurser. Och C-kurserna är. Den som väl har klarat och gått ut där, den har min respekt för hatan, vad tungt vissa av de här grejerna är. Vad går du då? Vad jag går. Ja, A, B, C. Alltså, ska. i första året så läser du A-kurser, andra året läser du B-kurser okay. och tredje året läser du C-kurser. Och kurser som jag tyckte var svåra i B, alltså B-kurser, det skulle jag kunna göra två stycken av nu utan problem. För så svåra är C-kurserna. Och det märks på betygen nästan att vad säga, du måste gå om ett år. Ja, men det, är, det är helt okej okay på universitetet. Det är, liksom, det är så svårt att ja, du klarar det inte första gången. Det är inte nästan det är nästan ingen som gör det. Så det är okej okay att gå runt. Och mm. De har med att du behöver ha... För att göra ett examensarbete som du behöver för att gå ut sen som vi ska börja på snart är du kräver allt klarat i A, du kräver allt klarat i B och du behöver bara ha ett par poäng klarat i C. De förstår hur svårt det är. Det är nästan, att försöka klämma in den här nivån av kunskap på den här korta tiden är mm -hmm. ganska klurigt. Om jag får fråga, hur känner du att det går för dig då? Jag är på, på gränsen, tänkte jag säga. Jag kommer att klara alla minimumpoäng i alla fall. Och jag har allting klarat i A och B utan problem. Mm. Och jag har majoriteten klarat i C. Men det är ett par grejer som ligger och släpar som mm. jag skulle behöva göra klart då. Men det är fortfarande inget som är i konflikt över att jag får fortfarande göra mitt examensarbete utan problem. Så okay. jag ligger inom de säkra zonerna fortfarande. Ja, så så det är så inom närmsta veckan kommer vi inte att höra Max överhuvudtaget i podcasten. Han kommer att träda med ett skolarbete. <laughs> det ska vi inlämna på måndag alltså sist och Sen mm. är en på torsdag. Och sen är det examensarbete som gäller om jag blir godkänd på dessa tenter och projekt. Så. Ja, det är jäkligt intressant i alla fall och det var ett bra ämne för övrigt. Ja det blev uh... mycket universitetstal här med. än. Uh... Det gör ingenting. Ja, men det är bra det. Mycket som kommer in här är egentligen kreativitet också på vissa grejer som nu. De två kurserna jag går just nu det är multiagentbaserad simulering och eh, 3D-animering. Så vi sitter i just nu sitter jag i, i Maya här och animerar som på det min lilla film som ska in på måndag. Och det är mycket kreativitet mer än bara som sagt, du ska få det se snyggt ut. Du kan, där kameran inte är där behöver du faktiskt inte ha en gubbe som animerar om du och då har det en gubbe som ska vända på sig Om du bara vänder bort kameran någon annanstans så kan du bara snurra på honom väldigt fult och sen så står han åt andra hållet. Det såg ju inte de så. Gäller att ta alla genvägar som finns. Ja, man kan tänka att det här, när man ser en 3D-animation om kameran är pose poserad på det här sättet så vet du att om du skulle titta på andra sidan den där karaktären så ser du hur armen är böjd och böjd åt alla andra fel håll och, ja Precis. Men där får vi nog sätta slut eller stopp jag sagt, på spelutvecklingsdelen. Ehm, jäkligt intressant som sagt. Ehm, och Jag tror vi gör så här att vi tar oss en liten break. Och jag får tacka Max som ändå kunde vara med oss idag. För jag har nog på känna att han blir tvungen att hoppa ifrån och arbeta lite vidare på sin tenta där. Insert skrik här. <laughs> Men vi tar en liten break och sen så kommer vi tillbaka med film och tv serie och retrohörna sen då, som avslutning. Strax tillbaka Välkommen tillbaka då till Anon Fanboys och eh, vi ska ha en liten film- och tv-seriedel här tänkte vi. Det blir dock lite lite kort idag eh, av den enkla anledningen att det är väldigt lite nyheter som vi känner är viktiga att ta upp. Och eh, sen så har vi kanske inte hunnit sett så mycket som jag hade hoppats. Men eh, om vi börjar med lite nyheter det är inte så många nyheter mer som det är eh, saker som komma skall och, och sen prata lite om det helt enkelt. Jag har ju sett nu att efter min obligatoriska IMD, IMBD-search som jag har typ en gång i veckan. Jag går igenom typ, ja ah, men du vi måste kolla det här och sen kollar vi dit och sen kollar vi dit. om man tittar här, här har vi sett och det här. Och det, och det är lite saker som har kommit upp. National Treasure 3, som förvisso inte splitter ny direkt, är ju right. på gång. Jag vet inte, vill vi se mer National Treasure som jag äger båda de två föregångarna så kör sure, jag skulle gärna eller se den men jag kanske är väldigt ensam om det. <laughs> ja, alltså det är väl okej med ett ändå. det, det är ja, ju det. De här, det är ju som sagt Martiné, det är ju kul action lite förstunden film så där man kan koppla bort igen och bara titta på när mm. han leker runt, äh, försöker likka Indiana Jones en lättare uppfining. Ja. Oh my god. Nicholas Cage, Nicholas Nicolas Cage som uh, springer kring och försöker vara tuff. Ja, <laughs> oh, jag vet inte riktigt. Jag är kanske ingen superfan av det, men det är, det är väl mest för att uh, Nicolas Cage är en sån där som antingen gör en väldigt bra, eller så gör han totalt genomhuselt. Det finns ingen mellannivå, tycker jag riktigt. Men, men... Eh, en annan sak är då den som är uppskriven nu för 2014 och det är The Legend of Conan med eh, signad till sig just nu och Arnold Schwarzenegger. Ser vi fram emot det? Det ska ju bli väldigt intressant att se ifall han ska pumpa upp sig igen som han gjorde inför Terminator 3 ja, var det. Han pumpar upp sig och Elifan ja. kommer springa. Elifan skulle springa omkring med en stor skinnvästa över sig så vi slipper se liksom gubbhänget på honom. Precis. Och det gör undra lite är, ja okej, okay. om man inte gör det nu, då betyder det att de försöker fokusera på något annat, typ som att det kanske är lite mer drama. Försöker skjuta in lite injektioner av drama i det på något sätt. Men Arnold och drama, det klingar ju inte rätt. Ser du inte honom liksom gör något Hamlet eller något Shakespeare-aktigt? Ja, men det har ju redan sett i uh, Last Action Ja, Ja, men alltså, seriöst. <laughs> <laughs> Nej. Nej. To be och not to be. Not to be. Pff, det är arnoligt ja. nötskal ja, eh, det var ju med glimten det... i ögat, jag var. Ja, mm. men det jag har läst är att den ska utspela sig långt sen. Att det ska ju vara en gammal Conan i filmen. Jaha, jag trodde den skulle vara ung. Du trodde det? <laughs> ja, dataeffekter i så fall förbi mycket ja. dataeffekter. Nej, men det är klart att det skulle vara så. Annars skulle det inte funka. Men jag vet inte riktigt vad de ska göra för att göra det intressant. Eh, det känns då, inte du... intressant. Men då måste de ha en ung som kommer upp. Kan det vara hans son eller något sånt där? Kanske? Mm. Mm. Ja, alltså... Vi får ju se när de kommer ut med premisserna För vad filmen egentligen Alltså när vi får reda på lite mer om storylinen mm. eh, Annars kan vi bara spekulera Bäst man vill ifall det kommer ifall vara Att han är med i början Och sen tänker han tillbaka i sin ungdomsdagen Precis det kan ju lika gärna vara en cameo bara. Ja det kan det ju också vara ja. Men eftersom det är han som vill göra det Så kan man ju tro sig att han Vill kanske bli mer engagerad Och spela en längre bit då, ja. Precis han är ju på gång nu med film. Det ser man ju att det står med både Terminator 5 och just Legend of Conan. Eh, uppskrivet på honom. Sen om de blir av och så, särskilt då Terminator 5, det vet man ju inte. Men eh, det håller på att arbetas på att försöka ta fram material till dem i alla fall. Ja, han äger ju rättigheterna till dem så mm. det är ju på honom det hänger ju. Ja. Precis. Sen sist då. Det är egentligen ingen stor nyhet. Men ändå en som jag tänkte ta upp. Och det är ju att det blir Toy Story 4. Eh, och. Varför jag tar upp det? Ja, det. är mest för att Jag tyckte att det blev lite för mycket. Med 3. Jag, jag, jag tyckte att det går ner mycket. Med filmserien Efterhand. Precis som med många andra former av media. Liksom. Det blir lite utvattnat. Och sådär. Och 3. Tyckte jag inte var så jäkla bra. Så jag tänker. Behöver vi. 4. Alltså var inte trean gjord för att liksom vara som en avslutande film? Ja det egentligen? kändes som det. Det, det var ju, skulle ju vara som sista kapitlet. Alltså, det här är liksom that's it. Att mm. de sen kör vi vidare. Det är ju bara att penningemaskinen kommer igång. De vill tjäna in mer pengar. Det är ju bara så. Precis för trean var ju ändå att först så, så var de inte behövda längre och sen så, nu spoiler här. Och så hittade pojken igen. Han hade med Nissa och sin barn. Och han kände att han. Ja att andra skulle få ta del av det. Så de kom till en här dagis eller någonting istället. Och så upprepade sig att lite grann. nästan på vissa sätt då. så det lite andra inslag. Men den kändes lite avslutad. Jag vet inte riktigt. vad fan sluta. Sluta säga. Lägg av, nu får du nog, vi behöver inte 14 uppfölja, vi behöver ja. inte göra polisskolan igen. Precis. Men se på Shrek, den var ju också, tyckte jag, väldigt utvattnad. Det enda som mm. var roligt i de senare delen var ju Donk egentligen, och han var man nästan också lite trött på. Och då, och då är det som de sa att det kommer inte några fler, för det var, egentligen var det ju åtanke att det skulle bli runt tio stycken Shrek-film, hade de ju tanke egentligen från början yes. ju. Ja. När de kom upp på två och tre. Då blev det ju sagt att det kanske skulle bli en sån här tio filmer. Men sen märkte de att det kanske lika bra med att sluta. Men en är på topp ju så. Ja. Eller topp alltså. Innan det är totalt urvattnat. Ja för den här. När trean kom. Då tyckte jag okej. Det är du som är lite av den sista delen. Och sen så tryckte de ut ytterligare. en Några år senare. Jag tänkte, nej, men sluta nu. så Om nu har de... Tack och lov, lyssna på <skratt> Peppa, Peppa Mm, ta i trä Ja, nej det är Just det här Ska man göra flera uppföljare eller inte Det är ju en sån där fråga som alltid tas upp För vissa Så det är ingen kontroversiell fråga i sig Men man kan alltid Fråga sig det, är det värt Behöver man Det, det görs ju alla former av Filmer film liksom blir det någorlunda framgångsrikt då gör man en uppföljare. Det är ju praxis idag i princip. Jo, precis. Det blir, det blir ju lätt så att det äh, blir så filmserier och sånt. Kan, kan vi nämna någon som har faktiskt blivit bättre? Oh, det var en väldigt bra fråga. Hmm. Det krävs en långt tänkande. Ja, jag, jag kommer på en som jag, jag tycker personligen blir bättre med tvåan än första delen. Inte jättemycket, men ändå tillräckligt för att jag tycker att den här var riktigt bra. Det var kung för Panda. Okej. Okay. Första delen... Ska Ghost Rider eller något sånt där? Skit. Nej, jag tänker bara animerat. Okej. Okay. Um. Um, och uh, jag tyckte ju, jag tyckte om kung för Panda första men tvåan tyckte jag mer om. För det, fast det, det var jag personligen tycker är mer intressant. Och det är lite med strängarna om uh, vart han kommer ifrån och sånt här. Och, och jag uh, det... World of Warcraft kommer ifrån Pandaria. <skratt> ja, <skratt> <skratt> precis. Eller så är det de World of Warcraft som kanske ska sluta hålla på. Som helma lite granna. Ja, <laughs> nej, det var ju egentlig, eller sagt, Warcraft som hade lite av det här från, från början egentligen. Men, ja. Men där tyckte jag fall de fick till det lite. Sen har vi några fler som är bra som efterföljare som tecknade. För om du tittar på alla de här stora Disney-filmerna till exempel som har fått efterföljare, de går ju alltid direkt till video. Det betyder ja, de håller inte... ju inte klass egentligen. Nej, ja. Fast det är oftast mer produktionsvärdet som inte är i klassen. Hur står det och sånt där? Det, det är väl svårt att kanske jämföra då. Men äh, där är ju många som Bambi och sen har vi Bambi två. Vi har Tonros. Nej, vi har. Äh, jo, har vi inte Tanrosa? Jo, Tanrosa har flera efterföljare. Mm, det är ju tre stycken totalt. På ja. De har ju börjat med mycket efterföljare där på senare år liksom till exempel efterfölja på Bambi som kom typ på 1941 eller någonting mm. och så gör de en ny nu liksom och så håller de på sådär liksom jag förstår inte riktigt, gör nytt vad originella, ta fram ni, ni ska väl kunna göra riktiga filmer ni är ju Disney för i helskotta de, de har så mycket de kan leka med de, så de tänker, vi kör på det vi redan kan Precis, men där har vi ju som sagt då lite av saker som kommer skall vad gäller film. Um, vi kan väl ta, gå över till lite vad vi har sett. Och uh, ja, nu. Ja, Fredrik. Du hade sett uh, i alla fall två uh, saker som var värda att ta upp här. Om vi börjar med filmen Awesome, The Great and Powerful. Precis, ja. Gick jag med bror min på bio och såg oss The Great and Powerful här nu i veckan Och eh, personligen tycker jag Att den var jävligt bra faktiskt Det rekommenderar varmt att se Den kändes lite grann på estetiken I filmen som de gamla Uh, de gamla tecknade kortfilmerna så är alltid någonting i bakgrund som händer. Uh, till exempel, de tar upp i en scen så tar de och flyger mm. jag flyger någonstans. Men uh, i, de flyger förbi ett stort smaragdberg och sen har de blommor ut av smaragd som väcklar ut. Det känns som de här gamla tecknade filmerna nästan. Det var den känslan jag fick. Uh, Jaha, de kul. Kändes det som faktiskt. Så jag tycker faktiskt... Att det var väldigt bra... Mycket bra skådespel Jag tyckte att James Franco gjorde ett väldigt bra jobb i den. Vad kul! Vad kan du säga lite kort om själva storyn i sig? Vad, vad handlar det om? Lite kort... Okej, vi kan ta det kort. James Franco spelar AS. Han är en karneval... Som... Är kanske inte den bästa, men... Kort och gott, uh, han försöker fly från, ka, uh, från här cirkusen, om vi ska kalla det han är på uh, i, i, I en ballong, åker in Oj, titta där, en stor vind! Uh, shit, uh, hur ska det gå? <laughs> och sen i korgen, det, liksom, det kommer pinnar slå in i hans korg Han liksom bara, åh oh, snälla, lo, låt mig förklara om vi jag ska klara mig så kommer jag göra något Pinnstilla Och uh, sen börjar han flyga in över en. En undlig värld, en väldigt färggrand värld om vi säger så. Det, eh, filmen börjar som originalet i svartvit. Mm. Och sen går den över till färg när han kommer till landet oss. Jaha, okej, vad är nice? Så det, det är ju också där en homage till originalfilmen. Mm. Så det, det tycker jag var bra. Eh, nej, eh, eh, han landar där och där träffar han på eh, Theodora som är den en av. Häxorna i As mm. uh, Och uh, Hon tycker att han ska Att det är någon sån här Gammal uh, Vad heter det Att uh, enligt en uh, myt Eller något sånt där så ska det komma en trollkar Till deras värld och hj hjälpa dem att befria dem från den, ond, den onda Häxan och då ska han bli Kung i landet As Och det är där hans Quest blir liksom att han ska åka ut och Uh, ta ett på den onda häxan för att hjälpa dem Men uh, allt är inte som det till synes vara i världen Om vi räcker med att säga så För annars, ifall jag uh -huh, fortsätter okay. längre än så Så blir det till spoilers Och det vill uh -huh. vi inte för jag räknar folk ska gå sen se För jag, jag rekommenderar den varmt Det är ju, det är ju en... Den är ju så 11 år Men uh, det, det räcker, För det behöver inte vara Det är alltså en bra film Det behöver inte vara någon mer våld eller någonting. sånt än, det, här, det lilla action som är i filmen. Det är ingen våldsam film. Det är ju mm. jag, film. Jag tänkte just på den filmen. För jag, jag lider ju lite av det här. När jag har sett originalfilmen. Så känner jag. Varför ska jag se den här? Det är ju en prequel. Precis. Varför ska man se den då? Det är för att. Det får man förklaring till. I filmerna. originalfilmen Man får ju inte någon direkt bakgrundshistoria till trollkaren. Som är med i den. Och varför han är liksom gömd bakom ett skynke med en stor maskin Allt får man en förklaring till i den här filmen Ja, okej okay. Så man får ju hela hans bakgrundshistoria och sen blir det lite mer om varför saker och ting är som de är i originalfilmen Liksom Folket och häxorna också får man en förklaring till då. Oh, nice. mm. så, och, det låter nice har jag hört jag... att uh, det ska komma en två Den är redan under utveckling De har redan tagit in folk För att påbörja skriva manus nu på däkten Den har ju gått väldigt bra Så jag förstår mycket väl att de vill kassa in på den nu Fast jag är mest nyfiken på vad de ska göra då För att eh, om vi säger så här är de... Det här är ju som en ganska avslutande Historia egentligen, men det kan ju komma grejer Efter men att trollkarnens Historia känns ganska avslutad då. Man ja, får en okay. förklaring egentligen för honom Tror du man kan bygga upp med um, vi, vi har ju originalfilmen Där uh, Dorothy kommer och så träffar de Timman och, då, mm. och uh, ja, Lejonet Och uh, med mer. Då. Tror, du vi kanske, tror du man kan göra Efterföljare som kanske behandlar Respektive de här då? Eller är de med i filmen De är inte med i filmen För det här utspelades ju långt, långt innan Mm. Så, nej. Ja, ja nej. Jag känner att ifall man skulle göra på de karaktärerna att de har ju egentligen, det är ju sån liten storyline de är klara. De, de ska gå och hitta en gärna, de ska hitta en så. Så innan dess så känns det som att de inte har så intressant story. Det känns väldigt, skulle vara väldigt tunn story för att de skulle göra på det faktiskt. Mm. Jag tänkte bara just för att se hur. Om någon nu ska en efterföljare, Vart tusen skulle de hitta historien? och, och så? Ja Är det sagt Jag vet inte om det är för tidigt än så länge Men Samurai är mer än något Sagt om han ska vara med I, i tvåan Inte som jag vet om Exakt just nu Nej Det är ju om man, det är ju om man är bara Kanske har hjälpt med Producering och liknande Förstås han har ju gjort annat förr där han har kanske börjat med regissering och sen gått över till bara att producera. Jag sitter och kollar, jag ska se om det står någonting här på honom. Ja, jag ser ju att han är ju producent på det som vi kanske nämnde förra veckan om, om Polity Guide to Evil Dead. Då. Mm. Det är intressant. Och det står ju ingenting på just uh, writer. Och... Det står ju ingenting alls, eller producer ah. eller något ah. så där. Så det är för tidigt att säga, oh. de har ju bara annonserat ute precis att de ska precis. ju göra den. Och han har ju mycket igen i elden. Han har ju Evil Dead också mm. komma kommaskallen. Och det har de ju också precis bara sagt att de ska börja skriva. Så han har ju mycket förarbete framför sig att göra på kommande filmer. Mm. Så är det Ja, ja. Men uh, helt klart uh, värt ett biobesök, helt enkelt. Us, definitivt, att definitivt. Härligt. Uh, du hade sett även Bates Motel. Yes. Berätta, vad har vi där för något? Vad är det för något? Bates Motel är förhistorien till Psycho. Det här är satt i en modern tappning. Det är inte liksom... på i då tiden från filmen innan. Utan det är satt i modern tid. Och det är om Norman Bates uppväxt. Och mm. du. Vad är det liksom avsnitt eller snakkar vi? Det är en tv-serie det här, ju så. Och de har ja. än så länge har de spelat in, som jag ser här, tio avsnitt är inspelade än så länge. Mm. Och det, det är alltså om. Som sagt, han och vad som leder fram till att han blir ja, vad ska vi säga, så udda som han är. Fast mycket beror ju på hans mor ju, som driver honom till... Ja, vad vi har sett i filmen, det är hon som driver honom till att bli lite knäpp. Ju. För de ja. har ett väldigt, väldigt skumt förhållande. De, ju. Precis. Ja, vi kan ju... ja det är klart man... ja. Jag tänkte säga att vi kan ju spoila filmen. Och då spoilar vi å andra sidan kanske serien eller... Eh, inte som det verkar just nu Vad jag har förstått i alla fall Så mm. den, det här äh, För kommer... filmen är ju ändå Det är, det är ju liksom hans döda som eh, Ligger där Och han tycker sig höra hända Och begår då väldigt hänsliga saker På grund av det där mm. vad, jag, jag ser då Freddie Highmore Som Norman Bates Är han bra i rollen som Norman? Ja det tycker jag faktiskt. Så, det var ju annorlunda. Jag tänkte att de skulle ta någon. Om de hade tagit någon helt okänt kanske det vore bättre. För Freddie Highmore då tänker man ju på filmen. Har spelat i istället mm. för liksom bara se han som Norman Bates. Uh... Så han har ju växt upp en del. Det var ju liksom, uh, man, man var nästan kvar den där uh, unga pojken. Som han var i typ. Uh, jag kan ta Kalle och chokladfabriken. Till exempel. Uh, den bilden har jag kvar av honom. Jo, jo, precis. Uh... Och spiderwick då kanske också. Yes. yes. Ja, ja. Men det, det är ju intressant. Det är, tro... Vad skulle du säga rent spontant? Är det här en, äh, en serie som du kan tänka att det här kommer att bli ett par säsonger? Eller har du, du att det här kommer att vara kanske svårt att få ut? Ja, du. Alltså... För tror jag att den kanske får, att den kommer ha några, alltså någon säsong. Men det är ju frågan hur väl folket tar emot den. Alltså folk som kan bakgrundshistorien till. Eh, mm. Psyko och sånt. Folk som tycker om det, de kanske kommer se. Men annars tror jag att den, den större publiken kommer väl kanske se någon del och sen kanske inte riktigt. Förstå vad det handlar om Ifall de bara inte vet om premisserna Vad det handlar om Så tror jag att de kommer förkasta det ganska snabbt uh, det, För mig så ser jag den För att det är intressant Ur ett rent psykologiskt perspektiv Vad som driver honom till Och blir den han är i filmerna Ja, ja precis men jag tror säkert att det är en, två säsonger och sen får vi se ifall det börjar svikta där. Fast vi har ju märkt ganska ofta här nu på sista tiden att tv-serier kanske får max en säsong. och Sen tycker de att nej, vi drar för lite pengar på den här serien så tar de och stänger ner dem utan, mm. utan någon anledning egentligen. Det är ju pengar som styr. Ja. <laughs> Det jag, det, vill. det jag tror jag säger i varenda jävla podcast vi har kört här. Jag vill ta bara tillfället här nu till alla som lyssnar på det och be om ursäkt för det dåliga ljudet från dig ibland när jag pratar. Det är något med min dator att jag låter som att jag pratar i en burk. Det är, det är hemskt nästan att det blir så. <laughs> Technical difficulties. Precis, men... Ja. Som sagt, Jag tror att de som känner till, har sett filmerna och tycker om dem, kommer ju se den. Och mm. Bara för att se hur det hur, hur de har fått en riktigt bra bakgrundshistorie. Och andra som inte är insatta, de kommer förkasta den ganska snabbt. Så. Mm. Det känns ju lite som att det börjar komma upp nu, just att de tar stora filmer och gör dem till serier. Jag vill se Hannibal som nu också kommer. Ja, precis. Den kommer ju snart också eller den går, har den påbörj gått i USA nu? Jag vet faktiskt inte, jag vet bara att den äh, För jag har sett att det har varit mycket, mycket skrivit i och, om, om den liksom att promotar den nu ganska mycket sådär så det ska ja, bli intressant att se. Ja, den har ser jag här premiär den 4 april 2013 Då har vi inte långt kvar heller för Be Beats kom ju hade ju premiär i måndags kom mm. ju för första delen ut så det är två stycken film-tv-serier på ganska kort tid här då. Precis, och det som jag tycker är intressant här- att det här verkar vara en sån där sommarserie- mm. väl och det, I regel är det så att de stänger ner serierna- för säsongen under sommaren- och så får man leva på skräpmat under tiden. Men det finns oftast någon eller några serier- som går över sommaren. Just Hannibal har nu utsatt datum- för i princip nästan hela sommaren. Vilket är kul tycker jag, för då finns det i alla fall- någonting Förhoppningsvis är den bra, då, men som man kan mm. se på... Det, det märker vi ju efter ett tag. Mm. Men Bates Motel där alltså. Helt klart värt att se. Yes. Det är ja. mycket serie som kommer ut här nu som jag har börjat titta på. Jag känner att det får väldigt fullt på mitt schema. <laughs> <skenma. laughs> ja, ja, jag, jag, tror, jag tror jag har någon dag då är det typ... Sju stycken serier som jag kollar på Som kommer ut på samma dag Då känner man såhär Och de flesta är 45 minuters tv-serier <skratt> <skratt> Det är fullt där Ja <skratt> <skratt> Ja. Ja, ja, men äh, om vi ska ta lite snabbt då, vad jag har hunnit sett. och ja, vad varit... har du hunnit sett nu när du har spelat så mycket spel? Ja, ja jag har spelat och spelat mycket. Jag, är, som sagt, jag körde ju sim där, simcity, men det är inte kört fullt ut i veckan. utan jag, Då har ju mycket jobb i veckan så jag har inte riktigt hunnit med spelen, men när jag väl har gjort det så var det som sagt lite sim och sen dead space och så lite lite jobb. Men det var jag känner som... igen det. Mm. Men eh, om vi ser på just filmer och så, så såg jag mig igenom just eh, part one och 2 på The Dark Knight Returns. Eh, DC Entertainments eh, nya filmsvit kan man nästan säga. De har gjort två nya animerade filmer. Hur var den då? Eller dem kanske vi ska säga. Precis. De? Eh, de var faktiskt. Bra, de är ju utifrån Frank Millers kända comic book story arc från 86 som heter just The Dark Knight Returns. Där Batman kommer tillbaka efter en lång tid, ungefär som i Dark Knight Rises, kommer tillbaka efter att ha varit borta. Ett antal år. Han kommer tillbaka som en 55-årig brottsbekämpare. I The Dark Knight Returns. Och eh, den är betydligt mer politiskt lagd känner man. Alltså den är ju lagd åt vad som är rätt och fel. Precis som i vanliga fall. Men här är det verkligen att i, i part 2 Där Joken är en stor del eh, verkligen pushar honom. För att se om han kan bryta sitt eh, största... Vad ska man säga? Löfte till sig själv Ja ibland. precis. Vilket är... Eh, att inte döda folk, helt enkelt. Och uh, det, det den är ganska så. Det är mycket tankar. Det är mycket. Uh, vad är rätt, vad är fel? Uh, om den här personen gör så här, är det rätt för mig att döda honom eller inte döda honom? Fast han kanske bara fortsätter att döda eller i alla fall. Jag har ju släppt ut och gjort lite av det tänker vätna då. Och det är mycket tankar, framförallt i det här. Det är ju en del action och. Det låter så som en väldigt, väldigt så här, psykologisk film egentligen. Ja, ja den är, det är klart att de har ju dragit ner det betydligt mer än hur serietidningen var. För den var betydligt mer. Jag tog och läste den faktiskt innan jag såg de här. Av ren nyfikenhet. Och den har ju betydligt mer tankegång än, än filmerna då. Men jag tycker de lyckades föra över bra Eh, faktiskt eh, själva känslan då den utspelar sig i princip under 80-talet. Den har en, eh, en eh, president som är väldigt lik eh, Ronald Reagan om det inte ens är faktiskt. Och eh, den stora delen just i eh, Batman The Dark Knight Returns eh, är ju att eh, visst Joker har en betydelsefull roll men eh, så till lika även Stålmannen Stålmannen är med i del två okay. och uh, där är det en fråga om som sagt, vad är rätt och uh, vad är fel och uh, de har inte riktigt samma mening och uh, det de, de har ett intressant slut och intressanta tankegångar i filmerna som gör dem lite så att de skiljer sig faktiskt från gemene uh, Batman-filmer som har gjorts du har ju för övrigt, för alla de som gillar just Batman-filmerna, eh, de tecknade alltså, så har du ju i det här fallet inte den vanliga röstskådespelaren, eh, vad heter han nu? Kevin Conroy, utan i den här tappningen så har du Peter Weller. Eh, ja, just det, det just det. Han gjorde röst redan. Det är intressant faktiskt. Ja, han har, han har faktiskt en väldigt bra röst, måste jag säga. Jag tycker det var jäkligt bra. Det passar riktigt bra. Det är klart att jag kände ibland att jag saknar Kevin Conroy's röst. Där, men nu han... ska du ha en gammal Batman och då kan vi ta en gammal mm. småspelare som Peter Weller. <laughs> Precis. Uh, nej, men Peter Weller gjorde jättebra ifrån så tyckte jag. Och uh, de har Michael Emerson det, som är den här lite västlelika killen som alltid sitter på mystik i Lost, om du vet vem det är. Uh, han är i alla fall Jokern då. Och som stålmannen har Mark Wally som du bland annat har sett i Boston League och Fringe första delarna var med. Till exempel. Mm. Så du har ett bra gediget sound och röst. kan man säga. Som faktiskt bryter ur lite ur mallen. Jag tycker Peter Wellers röst är faktiskt Passande för den, han, är, han är lite gubbig faktiskt i sitt sätt. Och det passar jättebra. Men ändå lite rå lite raspig sådär. Men det, det är en klar skillnad från Conrad. jag är väl där de har varit ute efter. För den här känns som att de vill... De vill inte ha... Det här är som ett annat universum än de som har gjort sig innan. För egentligen de andra Batman till film... Eh, animerade filmer då, som har gjorts. De har egentligen varit i de samma universum och lite efter varandra nästan kan man känna i vissa håll. Men den här, den kan nästan sägas som att den här tar inte in någonting av de andra, utan den här är liksom bara den här formen av Batman. Det, det är en fristående liksom helt enkelt. Vad ja, jag, jag är nyfiken på, hur är den visuella stilen? Är den som serietidningen eller har de tagit sitt egna stuk på det. Ja, det här är väl egentligen det som jag är mest besviken på måste jag säga. Eller har de gjort som, för jag har ju någon gammal Batman Year One eller sånt, då är det typ sex stycken olika personer som har gjort delar utav det. De har väl inte gjort samma utan det är liksom samma stil rakt igenom. Ja, det är samma stil rakt igenom och stilen okay. är ju i princip ganska så, visst de är kanske lite annorlunda animerade på ansikten och så, men i, i regel är det DC entertainments eller Warner Bros. vanlig animeringsteknik. Som har varit i ungefär sen, sen första Batman-serien. så alltså tecknare serien. Jag tycker den är väldigt typisk. Batmans eller Warner Bros. animeringsstil. Det är inte att de har bytt ut på något sätt direkt. Utan den är ganska standard känns det som. Jag hade hoppas på att det skulle vara lite mer. De skulle ta i lite. Slänga in lite mer pengar det här. Och göra lite mer spektakulärt och lite mer detaljrik på något sätt. För det känns ofta som att när DC eh, när studion gör sina serier eller filmer då så känns det som att de aldrig gör det så detaljerat på något sätt. Och tycker jag tycker du varför inte? Så det, det ser mer eller mindre ut som att de har tagit en tv-serie och sen klippt ihop alltså, ifall du ser på det sättet. Ja, rent krasst så kanske ja. Men mm. eh, visst det är klart att den är mer polerad än en tv-serie, för de är ju mer snabbproducerade. producerade. Men jag, jag tyckte ändå att den skulle haft lite mer krut eller mer el och framförallt i teknastilen. stilen, att det skulle vara lite mer, vad ska man säga, lite mer annorlunda bara. Om de nu ändå ska göra en Batman som byter sig ut lite, så försöka ta i lite extra så att säga. Det enda, av alla serier som har gått med Batman, så är det egentligen Batman Beyond, eller något liknande som jag tycker har bryter ut lite uh, i, i uh, tid. men annars har de varit ganska liknande och den här var ungefär liknande. Men uh, skulle du se den här så skulle du se en förstår och, och uh, moralen och som, som Batman ändå har konflikt med. De är, de är ju alla de flesta Batman är ju väldigt som moralkak. Alltså serien eller filmerna. De är ju mm. väldigt hårt moralkaka. Det, det, det, han är ju den karaktären. Ju, han är ju liksom här... Han ska ju vara som den här rösten i bakhuvudet. Där, liksom, nej, nej. Gör inte sådär. där, Ja, det är visst. Det är moralkakor. Fast det är inte moralkakor som trycks upp i ansiktet på det på det sättet. Utan det är mer att... Ja, han ser någon göra något. Och han tänker, men det är inte rätt. Och då tänker ju alla där. För det är ju det, är det som man ser. Det är oftast inte rätt. Han är egentligen Nej. samma röst som en själv har egentligen. Men han lever i en värld eller i en stad rättare sagt som har problem. Och, och han, han har levt uh, i, uh, utanför det här väldigt länge då i filmen. då, Tio år åtminstone sedan han var Batman. Och uh, jag tänker att nu får det vara nog egentligen och komma tillbaka. Uh, men som sagt, det var helt okej okay, filmer och tills plotten så är det framförallt väldigt bra måste jag säga. Och röstskådespelar sitt också. Så jag ser de om ni vill ha någonting tecknat och Batman-aktigt. Vem vill inte ha det? Mm. Men där har vi i alla fall lite av vad vi har sett under veckan då. Och jag tycker vi tar knyter ihop just film- och tv sidan på podcasten här och tar en liten break och sen är tillbaka med den sista avslutande delen som är retrohörna. Strax tillbaka. Ja, välkommen tillbaka till någon fanboys. Och nu ska vi ta tur lite med retrodelen i podcasten och för den här veckan så har vi egentligen en ganska så kort del att ta upp. Det är väl egentligen bara jag som har faktiskt en del idag och det är på ett spel. Och spelet i fråga heter Total Annihilation. Har du någon som helst anknytning till just, eller rättare sagt, någon form av, vad ska man säga minne av, eller någonting av just Topel Anni-Lation. Ja, ingen förutom att det är väldigt väldigt, väldigt länge sedan jag spelade spelet. <laughs> I mina ungdomsglada dagar, skulle vi kunna säga det. det ja. Typ senast då. Nej, men det är ju, och det är inte konstigt, för det, det utvecklades av äh, Cave Dog Entertainment just äh, 97. Så det har ju några år på nacken. Äh, det här är ju då helt enkelt. RTS- Uh, fast uh, i det här spelet så har du då två olika lag uh, det ena är Core, de onda de har fört ut sina hjärnor typ i robotar som de bygger en massa av för att se över hela universum. det andra laget, Arm har istället byggt superdräkter och startat typ en motståndsrörelse för att slå tillbaka mot Core och uh, i spelet finns det två kampan kampanjer där du spelar antingen som Core eller som Arm Normalt sett så börjar spelaren med en så kallad commander. Det är liksom en, en, en unik enhet som har möjlighet att skapa olika byggnader för att forma en bas. Och commander är då en kraftfull enhet även i krig och, även i krig och är väldigt viktigast för spelaren eftersom den konstruerar enheter och byggnader. Då. Och just för att kunna bygga olika konstruktioner så krävs det då att man har tillgång till två stycken obegränsade resurser. Det är energi och det är metall. De här resurserna kan tillverkas av fabriker och mobila enheter. Varje byggnad och enhet tillhör en viss teknologinivå, typ tech-levels. Och ju högre nivå en enhet tillhör, ju mer avancerad är den. Om tiden som krävs för enheten att slutföra en konstruktion minskar. Man kan säga så här Total Annihilation är ett av de här första strategispelen som hade en mer modern arkitektur och grafiken var väldigt bra just för tiden då spelet kom och eftersom det var det första strategispelet dessutom i 3D så gjorde det att det var lite mer speciellt för sin tid. Det tog faktiskt ungefär fem år innan datorerna var kraftfulla nog för att kunna spela det med bra prestanda så det säger lite om spelet i sig. Men det främsta med just med det här spelet var ju att när man väl spelar det så handlar det om att man, de du dödade, alltså andra robotar, då kunde du plocka upp deras eh, resurser. Om man dödade till sig, tappar de dör en robot framför dig så kan du plocka upp deras eh, skal om man så vill säga och använda det, återanvända det helt enkelt. Så det bildade hela tiden en form av... Eh, Strategi från att ja vi måste hålla tillbaka kommanden och så låter vi svämma in här, och så tar vi död på dem där. Så tar vi och harvesterar deras <går>, typ skelett, om man ska säga. De manglade kroppar. Mm -hmm, precis. <går> och så håller du på så där och man bygger upp sin armé och bygger upp resurshanteringen med fabriker och annat. Och det var faktiskt ett väldigt bra spel för sin tid och satte sjöngen i en lite annan riktning där man dels fick ta del av 3D ändå men framförallt att eh, det här med resurs resurshantering blev lite annorlunda. Det fick folk att tänka att man kanske kan göra annat än Just Common Conquer. Det behöver inte vara så. Och sen efter det här så kom den en våg av andra spel som kanske gick ifrån just att eh, bara bygga baser och hade dessutom bara just kanske krigsföring eller ditt eller detta. Och många olika håll. Och det var just den här som låg till grund till många av de idéerna. Det var ju för övrigt Chris Taylor som var med och skapade den. Och Chris Taylor är en designer som är numera kanske mer känd för Supreme Commander. Och jag tror han även var med i Dungeon Siege och hjälpte till. Han har kört på det han, det han var bra på helt enkelt. Ja, precis. Precis. Um, den här uh, spelet finns idag Jag vet inte om det finns att köpa riktigt Jag har inte koll om den finns på GOG um, Men jag testade faktiskt där För jag har det Och uh, det gick att köra fortfarande Jag fick ändra lite kompabilitet där bara Men sen gick det igång faktiskt Äger Och, du någon uh, av expansionerna då? Nej, det gör jag inte fast det, jag, jag tyckte bara var så kul att jag kunde hoppa in och köra det fortfarande att det gick och framförallt och det som var roligast var att det fortfarande var lika kul det är ju för till ja. många år nej men det är ju så att man testar något spel många år efter och man tänker ja men det här det funkar inte riktigt jag har ju kört en eller andra som är liksom betydligt bättre på andra områden kanske eller helt enkelt hela he helheten i spel har blivit bättre många äldre spel kanske är liksom de är revolutionerande inom en viss del i spelet till exempel att det här med resurshanteringen i, i Total Annihilation var lite så här revolutionerande att man kunde återanvända och fick tänka om lite hur man spelar liksom på det sättet. Men det håller gott. Och för er som har möjlighet att få tag på det, här. kolla på tradera. Kolla på Goob -Go när du inte finns där. Så borde det finnas på någon annan sälj, men jag tror det finns på dem. Eh, Total Energy. Riktigt bra spel. Och är du RTS-nörd, då ska du ha kört det. Ja, och du mm. är ju våran RTS-nörd, just så. Ja, jag vet inte. Jag är mer turbaserad eh, nörd, kanske när det handlar om SIV och sånt. Men det är ju klart att sånt här går också ner. Jag gillar ju RTS. Jag menar, jag har ju ett par på hyllan, men jag tycker de, de, det är ju så att RTS som genre blev ju lite fast i sina banor där med Command Conquer som kom fram och tillbaka och StarCraft har ju då har ju sin skärm till exempel men StarCraft den är ju så fokuserad på multiplayer och där är inte jag riktigt hemma utan jag vill ha singelupplevelserna. så det får duga faktiskt med de få LTS jag har. Men där har vi egentligen det som vi har om just retro. Jag vet att Dan inte har något för den här veckan. Och Max är som sagt inte med oss. Det låter som att han är död Han är upptagen och pluggar. Ja. Eller spelar spel. Precis. Vi får se om han är med oss nästa vecka. Han har en hel del saker att gå igenom just vad gäller... Med skolan nu men jag hoppas han är med oss till nästa gång och eh, det är ju faktiskt så att jag vill ju nämna nu att eh, vi har ju fått in lite läsarmail här tidigare och vad är och släng slänga iväg ett mail när ni har lite tankar om vad ni vill att vi ska ta upp eller om det är något annat ni tänker på och eh, då är det ju då fanboys hotmailse och fanboys med sätta. och ni hittar oss självklart även på facebook det bara sök på på Fanboys. Precis. Skriv en rolig fråga eller någonting ni är nyfikna på vad, vad våran åsikt är så kan vi ju besvara det. Vi mm. har ju lite vilda, skilda åsikter om olika saker så kan vi få en liten diskussion kanske. Precis. Och slutligen vill jag också säga här att eh, vi är nu lite på jakt efter att hitta lite fler röster och, för podcasten. Så jag är väldigt nyfiken på det. om det finns någon som är intresserad av just spelfilm. TV och är väldigt nörd i de här områdena. Släng iväg ett mail till fanboys.ca så kan vi se om inte ni också kan vara en liten gästinhoppare vid något tillfälle. Det vore jättekul faktiskt. Men med det så tror jag nog att vi inte har så mycket mer att prata om den här veckan. Eller vad säger du norsken? Ja, prata kan man ju göra i oändlighet Men ifall folk hittar jag och lyssnar på det Jag <laughs> tar femma kanske Ja, det är sant mm. <laughs> Men så är det Vi säger tack och adjö för idag och Ja, det... på återseende nästa vecka Ja, och då får mm. vi se vad vi Tar fram för något intressant Om spel och film och allt vad det må vara mm. Men tills dess, ha det gott då. Jag måste göra en sån där Max grej. Varför tar han inte här? Ja det, är det. måste jag måste vara. Hej med! Hej då.